David Copperfield de Charles Dickens Pista 5 O atras spre el, îi șopti ceva la ureche și o sărută. Și am înțeles, văzând cum capul mamei se sprijinea de umărul lui și cum brațul ei îi atingea gâtul, am înțeles atunci prea bine că va izbuti să facă din mama tot ce va voi. Și astăzi îmi dau seama că așa s-a și întâmplat. Coboară, draga mea! i-a spus domnul Murdstone. Viu și eu pe urmă jos, cu Davy. Ascultă, prietenă!" se-ntoarsă el apoi cu fața întunecată către Pegoti, după ce o văzuse pe mama plecând și se despărțise de ea salutându-o și surzându-i. Știi cum se numește stăpâna dumitale? Mie de prea multă vreme, stăpână, stimate domn i-a răspuns Pegoti, și se cuvine să știu cum o cheamă. E adevărat," a zis el. Dar când mă urcam aici, mi s-a părut că i-ai spus pe un nume care nu e al ei. Știi prea bine că poartă acum numele meu. Vezi să nu uiți. Pe nu i-a mai răspuns. Mi-a aruncat o privire îngrijorată și-a părăsit Odaia salutând. Își dădea seama că trebuia să plece, nemai având de ce zăbovi. Când am rămas singuri, domnul Murstone a închis ușa, s-a așezat pe un scaun și, ținându-mă în picioare în fața lui, m-a privit drept în ochi. Am simțit cum și ochii mei se aținteau una lui și când îmi amintesc cum stăteam față față, înfruntându-ne, mi se pare că aud și acum cât de tare și de repede îmi bătea inima. David, mi-a zis el, strângându-și și și și buzele, dacă aș avea de îmblânzit un cal nărăvaș sau un câine îndărătnic, ce crezi că aș face? Nu știu. l bate, îi răspunsesem în șoaptă cu glasul stins, dar acum, când tăceam, îmi simțeam răsuflarea mai grea. Le-aș face să sară și să urle de durere. Mi-aș spune, până la urmă tot o să-l îmblânzesc eu pe amicul ăsta, chiar de-ar fi să-i scurg tot sângele din vine. Și aș face-o. Ce-ai pe obraji? Sunt murdar, i-am spus. Știa tot atât de bine ca și mine că erau urmele lacrimilor, dar dacă mi-ar fi repetat de douăzeci de ori aceeași întrebare, Izbindu-mă de fiecare dată cu douăzeci de lovituri, cred că inima mea de copil s-ar fi sfărâmat mai degrabă decât să-i fi spus că erau durele lacrimilor. Ești tare deștept pentru un copil," mi-a zis cu surâsul grav pe care l-avea de obicei, și văd că m-ai înțeles foarte bine. Spală-te pe față, stimate domn, și vin-o jos cu mine." Mi-a arătat ligianul care mi se părea că se mâna cu doamna Gamici și m-a îndemnat, dând din cap, să-i urmez fără să bavă porunca. Nu m-am îndoit atunci, și astăzi mă îndoiesc și mai puțin, că dacă aș fi arătat cea mai mică împotrivire, m-ar fi doborât cu un pumn fără nicio remușcare. Clara, scumpa mea, după ce i-am îndeplinit porunca și m-a adus în salon, ținându-mă mereu de braț, sper că nu o să te mai supere nimeni. O să ne îndreptăm curând copilăreștile cu sururi. Dacă mi s-ar fi spus atunci o vorbă bună, martor mi Dumnezeu că m-aș fi îndreptat și aș fi devenit poate alt om o vorbă de încurajare și de lămurire, de îngăduință pentru ignoranța mea de copil, o vorbă de bun sosit acasă, de încredințare că veneam tot în cuibul părintesc, m-ar fi făcut să-i rămân recunoscător din toată inima, în loc să-i arăt o fățarnică supunere și mi-ar fi inspirat stimă în loc de ură. Am avut impresia că mamei îi părea rău văzându-mă cum stăteam în picioare în mijlocul odăi, atât de speriat și de străin, și că atunci când m-am așezat sfios pe un scaun, m-a urmărit cu o privire din ce în ce mai întristată, simțind că în mersul meu de copil era ceva silit. Dar n-a rostit cuvântul cuvenit și a lăsat să-i scape prilejul. Am luat masa singur, numai noi trei. Părea foarte îndrăgostit de mama, mă tem că din pricina aceasta îl uram și mai tare și ea se arăta foarte îndrăgostită de el. Din ceea ce vorbeau, am înțeles că trebuia să vină o sora a lui mai mare să locuiască la noi și că o așteptau chiar în seara aceea. Nu sunt sigur dacă am aflat atunci sau mai târziu că, fără a lucra direct în vreo întreprindere, era părtaș la un negoț de vinuri din Londra sau avea numai o anumită parte din câștig și că sora lui dispunea și ea de aceeași parte, deoarece familia păstrase legături de afaceri cu această firmă încă de pe vremea străbunicului lor. În orice caz, însemnă acest lucru aici." După masă, pe când ședeam toți trei în jurul focului din cămin și eu mă gândeam cum să scap mai repede și să mă duc la pegoti, nu îndrăzneam să mă furișez afară ca să nu jignesc pe stăpânul casei, am auzit o trăsură oprindu-se în fața porții din grădină și el a ieșit să-și întâmpine oaspetele. Mama l-a urmat. Sfios, m-am luat după ea când, deodată, mama s-a întors în ușa salonului și, pe întuneric, m-am îmbrățișat ca o dinioară, și optindu-mi să-l iubesc pe noul meu tată și să-l ascult. m am brățișat, plină de duioșie, dar în grabă și pe furiș, ca și cum ar fi săvârșit o faptă rea. Mi-a luat apoi mâna și mi-a ținut-o până ce am ajuns aproape de locul unde se afla el în grădină și atunci mi-a lăsat-o și și-a petrecut apoi mâna sub brațul lui. Sosise domnișoara murstone o cucoană cu un aer tot atât de întunecat ca și acel al fratelui ei, căruia îi sămăna și la chip și la glas, cu niște sprâncene foarte groase, cei se împreunau aproape deasupra nasului, ca și cum, fiind femeie și neputând să poarte favoriți, își lăsase sprâncenele mai dese. Adusese cu ea două cuvere negre, neobișnuit de grele, având pe capace inițialele ei bătute în cuie tare de alamă, când a plătit birjarului și a scos banii dintr-o pungă grea de oțel, pe care o ținea într-un sac ca o închisoare, atârnat de braț cu un lanț gros și închis ca o capcană. Nu mai văzusem niciodată până atunci o astfel de femeie, construită parcă toată numai din metal. A poftit un salon cu numeroase urări de bun sosit și acolo ea a recunoscut-o în mod oficial pe mama ca pe o rudenie nouă și apropiată. Apoi s-a uitat la mine și a spus Acesta e băiatul tău, cum nato?" Mama a recunoscut că eram fiul ei. Îndeopște, nu-mi plac băieții." Ce mai faci, băiete?" În aceste condiții atât de încurajatoare, I-am răspuns că mă simțeam foarte bine și nădăjduiam că și ea se simte la fel, dar i-am vorbit cu un glas atât de nepăsător încât domnișoara Murstone m-a judecat în două cuvinte. Prost crescut. După ce a rostit foarte limpede această prețuire, a cerut să-i se arată o ei, care din clipa aceea a devenit pentru mine un loc de spaimă și de groază. I s-au dus acolo cele două cufere pe care nimeni nu le-a zărit vreodată deschise, sau măcar fără lacăt. Mi-am vrut odată sau de două ori nasul pe ușă când nu se afla ea în odaie. Numeroase lanțuri și paftale de oțel pe care și le punea domișoara Murdstone, ca podoabe când se gătea, atârna un șirul nesfârșită la oglindă. După câte mi-am dat seama, domișoara Murdstone venise cu gândul să rămână pentru totdeauna la noi. În dimineața următoare a început să-i dea ajutor mamei și toată ziua a trebăluit prin cămară punând lucrurile la locul cuvenit și răsturnând vechile orânduieli. Cel din tâi lucru vrednic de reținut pe care l-am observat la domnișoara Mordstone, a fost necontenita bănuială care o chinuia că servitoarele ascund bărbați în casă. Mânată de această amăgire, pătrundea la ceasurile cele mai neobișnuite în pivnița de cărbuni și, când deschidea ușa vreunei cămări întunecoase, o trântea numai decât la loc încredințată prinsese. Deși nu era nici veselă, nici globie, Domnișoara Murdstone se scula în zori ca o adevărată ciocârlie. Era în picioare înainte ca vreunul dintre cei ai casei să se fi trezit. Îmi vine și acum să cred că se scula atât de devreme numai pentru a-l prinde pe străinul ascuns în casă. Pegoti pretinda chiar că doarme cu un ochi deschis, dar n-am putut fi de aceeași părere, deoarece am încercat să fac și eu la fel și am găsit că era cu neputință. Din prima zi când a sosit, s-a sculat și a tras clopoțelul odată cu cântatul cocoșilor. Când mama a coborât la dejun și a vrut să se ducă să pregătească ceaiul, domișora Murstone a atins-o cu buzele pe obraz, ceea ce pentru ea însemna o sărutare, și i-a spus Știi, Clara, draga mea, am venit aici ca să te scap de orice griji. Ești prea drăguță și nepricepută." Mama s-a roșit, dar a râs fără a părea supărată, ca să mai fi împovărată cu treburi pe care aș putea să le fac eu. Dacă vrei să fii atât de bună, scumba mea, dăm cheile și o să am eu grijă de toate." Din clipa aceea, domișoara Murdstone și-a păstrat cheile în timpul zilei în mica ei temniță, iar noaptea supernă și mama n-a mai putut pune mâna pe ele. Mama n-a putut lăsa ca dreptul ei de a și să treacă asupra altcuiva fără a încerca să se împotrivească. Într-o seară, pe când domișoara Murdstone îi dezvăluia fratelui ei anumite planuri în privința gospodăriei și el le încuvința, mama a izbucnit în plâns și a spus că ar trebui să îi se ceară și ei părerea. Clara!" a dojenit-o aspru domnul Murdstone. Clara, mă mir de tine!" E foarte ușor să spui că te mir, Edward!" a strigat mama. Și-ți vine tot atât de ușor să vorbești de tărie, dar nici ție nu ți-ar plăcea." Se cuvine să adaug că tăria era marea însușire de care se mândreau și domnul și domnișoara Murdstone. Dacă pe vremea aceea aș fi fost întrebat ce înțelegeam prin acest cuvânt, aș fi răspuns foarte lămurit, în felul meu, că era tot una cu tirania, cu un anumit spirit arțăgos, întunecat și drăcesc, care se lășluia în amândoi. Astăzi pot spune că ei stabiliseră următoarea dogmă. Domnul Murstone era tare. Nimeni din lumea lui nu putea fi tot atât de tare ca domnul Murstone, căci toți trebuiau să se plece în fața tăriei lui. Tomișoara Murstone era o excepție. Ea putea să se arate tare, dar numai în virtutea rudeniei și într-o mai mică măsură. Mama era o altă excepție. Ea putea și trebuia chiar să se arate tare, dar numai pentru a îndura tăria lor și pentru a crede cu tărie că nu există vreo altă tărie pe lume. Îmi vine foarte greu," a zis mama, ca în propria mea casă..." Propria mea casă," a repetat domnul Murdstone. Clara!" Propria noastră casă," voiam să spun. S-a încurcat mama vădit înspăimântată. Sper că ai priceput ce-am vrut să spun, Edward. Îmi vine foarte greu ca în propria noastră casă să n-am niciun cuvânt în treburile gospodăriei, sunt sigură că mi-am condus foarte bine gospodoria înainte de a mă căsători. Am și martori," a adăugat mama cu glasul tăiat de suspine. Pot să o întreb și pe Pegoti dacă nu mă descurcam cât se poate de bine când nu se amesteca nimeni." Edward," a greit domnișoara Murdstone, să punem capăt acestei scene. Mâine plec." Jane Murdstone," i-a zis fratele ei, taci! Cum îndrăznești să arăți că mă cunoști atât de puțin?" Vă asigur." A urmat piata mama, vărsând lacrimi din belșug și simțind cum îi scapă pământul de sub picioare, că nu doresc plecarea nimănui. M-aș simți chiar tare nefericită și amărâtă dacă ar pleca cineva. Nu sunt neînțelegătoare și nu cer prea mult. Vreau numai să fiu și eu întrebată din când în când. Și sunt foarte recunoscătoare tuturor acelora care mă ajută, dar aș vrea numai să mi se ceară și mie părerea așa, mai mult de formă, din când în când. Credeam, Edward că-ți face plăcere să mă vezi așa puțin nepricepută și copilăroasă. Țin bine minte că mi-ai și spus-o, dar acum am impresia că mă uroști din pricina asta, că ești atât de aspru. Edward, a rostit iar domnișoara Murdstone, să punem capăt acestei scene. Mâine plec! Jane Murdstone, a spus cu glas tunător domnul Murdstone, taci odată! Cum îndrăznești! Domnișoara Murdstone și-a liberat Batista din temniță și a dus-o la ochi. Clara, a urmat el întorcându-se către mama, mă mir de tine, mă uimești. Da, mi-a plăcut gândul că mă voi însura cu o femeie naivă și lipsită de experiență și că voi putea să-i formez caracterul, insuflându-i o parte din tăria și hotărârea de care avea nevoie. Dar când Jane Murstone e atât de drăguță să-mi vină în ajutor în această încercare și să primească din dragoste pentru mine un rol asemănător a celui de menajeră, și când, drept răsplată, e întâmpinată cu atâta lipsă de recunoștință O, te rog, te rog, Eduard! a strigat mama Nu mă învinui de lipsă de recunoștință Sunt sigură că nu pot fi nerecunoscătoare Nimeni până acum n-a spus așa ceva despre mine Am eu alte cusururi, dar nu pe ăsta O, nu, dragul meu! Când Jane Mordstone e întâmpinată cu atâta lipsă de recunoștință, a urmat el după ce a așteptat ca mama să termine, atunci nici simță mintele mele nu mai pot fi aceleași. Nu spune asta dragostea mea, l-a rugat mama jalnic. O, nu vorbi așa, Edward. Nu pot îndura să aud astfel de vorbe. Oricum aș fi, totuși am o inimă bună, o știu. N-aș fi spus-o dacă n-aș fi fost sigură. Întreabă pe pegoti va recunoaște, fără îndoială, că am inimă bună. Clara, i-a spus domnul mordstone, nu există niciun fel de slăbiciune, mică sau mare, cu care să mă pot împăca. Nu te mai zbate degeaba. Hai să ne împăcăm, te rog, a zis mama. Nu pot să trăiesc în ceartă și supărare, îmi pare atât de rău. Am multe cu sururi, știu, și ești foarte bun. Edward, că încerci să mi le îndrepți cu tăria ta. Jane, nu mă mai împotrivesc la nimic, mi s-ar rupe inima dacă ne-ai părăsi." Mama era prea tulburată pentru a mai putea vorbi. Jane Murstone, S-a îndreptat domnul Murstone către sora lui. Nădăjduiesc că orice vorbe tari ar fi nepotrivite între noi. Nu e vina mea că s-a petrecut în seara asta un incident atât de neplăcut. Altcineva m-a făcut să iau parte la el fără voia mea. Nici tu nu ești de vină. Și pe tine te-a silit altcineva. Să încercăm amândoi să uităm cele întâmplate." Și după aceste cuvinte, mărinimoase, a adăugat Hai, David, du-te la culcare! Asta nu e o scenă pentru copii!" Abia am fost în stare să găsesc ușa, căci lacrimile îmi împăienjeneau ochii. Îmi părea atât de rău de cumplită amărăciunea mamei. Am ieșit din odaie, bujbuind prin întuneric, și m-am dus sus, în odaia mea, fără a mai avea curajul să-i spun lui Pegoti noapte bună sau să-i cer o lumânare. Când a venit să mă caute, după vreun ceas și mai bine, m-am trezit și mi-a zis că mama era tare amărâtă și că s-a dus să se culce, iar domnul și domnișoara Murdstone au rămas singuri în salon. A doua zi dimineața, am coborât mai devreme ca de obicei și auzind vocea mamei, m-am oprit în fața ușii salonului. Îi cerea foarte serios și cu umiliință iertare domnișoarei Murdstone și aceasta a binevoit să-i o acorde, astfel că s-au împăcat. De atunci n-am mai văzut-o pe mama îndrăznind să-și spună părerea în nicio privință, fără a cere mai întâi sfatul domnișoarei Murdstone, sau fără a se încredința dinainte, prin tot felul de mijloace neîndoioase, de opinia domnișoarei Murdstone. Și de câte ori domnișoara Murdstone își ieșea din fire, avea slăbiciunea asta, și își ducea mâna la geantă ca și cum ar fi vrut să scoată cheile și să îi le predea, mama părea foarte înspăimântată. O sumbră sete de puritate usca sângele murdstonilor și le întuneca până și credința, aspră și neînduplecată. De atunci, mi-am dat seama că aceasta era o urmare firească a tăriei domnului murdston, care nu îngăduia să scutească pe nimeni de cea mai grea povară a celor mai aspre pedepse, pentru care găsea întotdeauna o justificare. Dar oricum ar fi, țin bine minte cu ce aer încruntat mergeam la biserică și cât se schimbase atmosfera acolo. Îmi revin iar în minte duminicile acelea de care mă temeam atât de mult, când mă strecuram cel din tăi în vechea noastră bancă, asemenea unui osândit adus la ispășirea pedepsei. Și-o revăd pe domnișoara Murdstone, care venea după mine într-o rochie de catifea neagră, croită parcă dintr-un giulgiu, apoi pe mama și în urmă pe soțul ei. Pe gotin nu mai era lângă noi ca odinioară. Și-o aud pe domnișoara Murdstone, cum murmură răspunsurile la liturghie, apăsând pe cuvintele de groază cu o desfătare plină de cruzime. Și îi văd iar ochii negri cum se rotesc în jur prin toată biserica atunci când rostește, mizerabilii păcătoși, vrând parcă să cuprinde sub acest nume pe toți cei de față. Și uneori o surprind într o ochire pe mama, cum își mișcă sfioasă buzele între cei doi tirani care își bolborosesc rugăciunile la urechile ei ca un bubuit de tune depărtat. Și ar mă întreb dacă e oare cu putință ca bunul și bătrânul nostru pastor să se înșele și domnul și domnișoara mordstone să aibă dreptate și dacă toți îngerii din cer pot fi niște îngeri ai distrugerii. Și dacă mișc un deget sau îmi destind un mușchi de pe față, simt cum domnișoara mordstone mă împunge cu cartea ei de rugăciuni ca un jung în coaste. Da, și când ne îndreptăm spre casă, văd cum unii vecini se uită la mama și la mine și șușotesc între ei." Și în timp ce merg toți trei la braț, pe când eu mă târăsc în urma lor stingher, prind câte o privire a vecinilor și mă întreb dacă e adevărat că pasul mamei nu mai e atât de sprinten ca mai înainte și dacă vioiciunea și frumusețea ei aproape s-au trecut. Și mă întreb dacă vreunul dintre vecini își mai amintește, ca și mine, cum mergeam odinioară împreună cu mama și gândul acesta mă urmărește de-a lungul întregii zile, triste și mohorute. În câteva rânduri a fost vorba să fiu trimis la un pension, Domnul și domnișora Myrthstone au venit cu această idee și, desigur, mama nu s-a împotrivit. Totuși nu s-a luat nicio hotărâre în această privință. Între timp, învățam acasă. Voi putea oare să uit vreodată aceste lecții? În principiu mi le-a predat mama, dar, de fapt, domnul Myrthstone și sora sa, care erau nelipsiți și găseau prilejul nimerit de a-i da ei lecții în ceea ce privește așa numita tărie, adevărata pacoste a vieții noastre, a ei și a mea, Cred că eram ținut anume acasă în acest scop. Eram în stare să învăț. Ausesem și tragere de inimă atunci când fusesem singur cu mama și mi-amintesc chiar, în chip nedeslușit, de vremea când am învățat alfabetul pe genunchii ei. Și astăzi, când văd literele negre și groase ale abecedarului, îmi revin în minte, la fel de viu ca și atunci, formele plăcute lui O, Q și S și noutatea tulburătoare a contururilor. Ele nu trezesc în mine nici dezgust, nici aversiune. Din potrivă, mi se pare că am străbătut o cărare înflorită până la cartea cu crocodili și că în tot timpul drumului, duioșia pe care o simțeam în glasul și purtarea mamei, mi-au fost un adevărat sprijin și îndemn. Dar lecțiile solemne care au urmat după aceea, mi le amintesc ca o lovitură de moarte, dată liniștimele, ca o caznă și o suferință cumplită de fiecare zi. Erau foarte lungi, foarte numeroase, foarte grele, unele nici nu le puteam pricepe, și mai toate mă înspăimântau atât pe mine, cât și pe Biata Mama, precum cred. Să-mi amintesc cum se desfășurau de obicei aceste lecții și să încerc să evoc una dintre acele dimineți. După ce luam ceaiul, mă duceam în salonaș cu cărțile, caietele și tablița. Mama mă aștepta la măsuța ei de scris, dar nu cu atâta nerăbdare ca domnul Murstone, care ședea în jilțul său de lângă fereastră, se făcea că citește o carte, sau ca domnișoara Murstone, care stătea lângă mama și își înșira mărgelele de oțel. De îndată ce îi vedeam pe amândoi, mă simțeam atât de tulburat, încât cuvintele care mi intraseră cu greu în minte se risipeau, nici eu nu știu unde. Mă minunam singur unde se duceau așa deodată. Îi întind mamei prima carte, gramatica sau poate istoria sau geografia. Și în timp ce i-o dau, mai arunc asupra paginii o privire deznădăjduită și încep să spun cu glas tare, îngoană, tot ce am reținut în ultima clipă. Mă poticnesc la un cuvânt? Domnul Murdstone își ridică ochii de pe carte. Mă poticnesc la alt cuvânt. Domnișoara Murdstone își ridică ochii de pe mărgele. Mă înroșesc, mă mai încurc de vreo șase ori la alte cuvinte și mă opresc. Cred că dacă ar întrăzni, mama mea ar arăta cartea, dar nu are curajul și îmi spune cu blândețe. O, oh, Davy, Davy! Ei, Clara, zice domnul Murdstone, trebuie să te arăți tare cu băiatul ăsta. Nu mai repeta, o, oh, Davy, Davy, e o copilărie. Sau știe lecția, sau nu știe? Nu știe! se amestecă domnișoara Moldstone cu un glas înfiorător. Mă tem și eu că nu prea știe, recunoaște mama. Atunci, Clara, vezi? îi zice domnișoara Moldstone. Trebuie să-i dai cartea și să-l silești să-și învețe lecția. Da, desigur, spune mama. Chiar asta voiam să fac, dragă Jane. Hai, Davy, mai încearcă o dată și nu fi neghiob. Am urmat prima parte a îndemnului mamei făcând încă o încercare, dar fără niciun rezultat, căci sunt tare prost. M-am încurcat chiar înainte de a ajunge la locul dinainte, într-un punct pe care îl știu sunt foarte bine cu o clipă mai devreme și m-am oprit să mă gândesc. Dar n-am putut să mă gândesc la lecție. M-am gândit câți metri trebuie să fi intrat în rețeaua bonetei domnișoarei Murdstone sau cât costă halatul de casă al domnului Murdstone și la tot felul de probleme care agioase de acest soi, care nu mă priveau și nu doream cât-uș de puțin să am a face cu ele. Domnul Murdstone a schițat un gest de nerăbdare la care mă așteptam de mult. Domnișoara Mordstone, de asemenea. Mama s-a uitat supusă la ei, a închis cartea și a pus-o la o parte, ca o restanță care urma să fie lichidată după ce voi fi îndeplinit celelalte datorii. Curând s-a strâns un teanc întreg de asemenea restanțe, care se tot umfla ca un bulgăre rostogolit în zăpadă. Cu cât creștea, cu atât mă arăta mai neghiob și situația mea era atât de deznădăjduită încât, simțind cum afundam într-o mlaștină de gugumănii, am renunțat la orice încercare de a mai scăpa și m-am lăsat în voia soartei. Privirile disperate pe care mama le schimba cu mine în timp ce mă încurcam mereu erau pline de o adâncă tristețe. Dar iată momentul culminant al acestor lecții nefericite. Mama, crezând că nu vede nimeni, încearcă să mă ajute prin semne făcute cu buzele, în clipa aceea, domnișoara Murdstone, care atât aștepta, stând necontenit la pândă, rostește cu o voce gravă, mustrătoare. Clara! Mama tresare, se îmbujorează și surâde, abătută. Domnul Murdstone se ridică din jilțul său, ia cartea, mi-o aruncă în cap sau mă lovește cu ea peste urechi, mă ia de umer și mă dă afară. Deși lecția s-a sfârșit, partea cea mai rea urmează sub forma unor socoteli îngrozitoare. Domnul Murdstone a născocit una anume pentru mine și mi-o dictează, începând astfel. Dacă intru în prăvălia unui negustor de brânzeturi și cumpăr 5.000 de bucăți de brânză de Gloucester cu 4 pence și jumătate bucata, cât trebuie să plătesc? Și în clipa aceea o văd pe domnișoara Murdstone cum se bucură pe ascuns. Zadarnică îmi încordez mintea asupra bucăților de brânză. Nu mă dumiresc până la vremea mesei și atunci... Negru ca un mulatru, căci mi-a intrat în piele murdăria de pe tăbliță, capăt un codru de pâine, până ce voi descurca socotela cu brânzeturile, iar drept pedeapsă, mă toți până la sfârșitul serii. După ce a trecut atâta amar de vreme, mi se pare acum că așa se petreceau în mod obișnuit nefericitele mele lecții. M-aș fi descurcat foarte bine dacă n-ar fi fost Murth de față, dar Murth avea asupra mea aceeași înrăurire ca și fascinația a doi șerpi asupra unei bie de păsărele. Chiar dacă izbuteam să o scot destul de bine la capăt în cursul dimineții, nu câștigam decât un scurt răgaz până la masa de seară, căci domnișoara Murdstone nu putea să sufere să mă vadă liber și de îndată ce bănuia că n nicio treabă, îi atrăgea fratelui ei luarea amintea asupra mea spunând, Clara, draga mea, nimic nu-i mai bun decât munca, Dă i ceva de făcut băiatului. Iar ca urmare, eram supus la vreo nouă muncă n-aveam o clipă de răgaz, să mă joc și eu cu alți copii, pentru că după sumbra concepție religioasă a murdstonilor, toți ceilalți copii erau niște mici vipere și se molipseau unul de la altul, deși odinioară un copil venise în mijlocul fariseilor. Urmarea firească a acestui tratament care a durat, pare mi se, vreo șase luni sau mai bine, a fost că am devenit posac, trist și arțăgos. și la acest rezultat a contribuit într-o bună măsură și faptul că pe zi ce trecea Simțeam tot mai mult cum mă depărtau și mă înstrăinau de mama. Cred că un singur lucru m-a împiedicat să mă prostesc de-a de Iată ce s-a întâmplat. Tata lăsase o mică bibliotecă într-o odăiță de sus, unde nu intra nimeni din ceiai casei și unde puteam pătrunde nestingherit, căci se afla lângă odaia mea. În această odăiță binecuvântată mi-a apărut ca o armată glorioasă care mi-a ținut de urât Roderick, Random, pelerinul Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones... Vicarul din Wakefield, Don Quixote, Gil Blas și Robinson Crusoe. Mi-au întreținut vie închipuirea și nădejdea într-o altă lume, deosebită de locul și de vremea în care trăiam. Ei, împreună cu cele o mie și una de nopți și poveștile despre duhuri, m-au mișcat și nu mi-au coșunat niciun rău. Chiar dacă ar fi fost ceva rău în unele din acele povestiri, nu mă atingea într-un nimic și nici nu-l înțelegeam. Mi se pare lucru de mirare acum că am putut afla răgazul cuvenit pentru a citi toate aceste cărți, deși aveam atâtea greutăți și eram nevoit să mă ațintesc gândurile asupra unor probleme mult mai încurcate. Și mi se pare ciudat cum am izbutit să găsesc în ele o alinare a micilor mele necazuri, care erau totuși mari pentru mine, întruchipându-mă în eroii mei cei mai dragi, ceea ce făceam adesea, și văzând în cei răi pe domnul și domnișoara Murdstone, ceea ce de asemenea se întâmpla de multe ori. Timp de o săptămână întreagă am fost Tom Jones, un Tom Jones copil, o faptură nevinovată. Timp de o lună încheiată am jucat rolul lui Roderick Random, așa cum îl înțelegeam eu și am crezut în el. Aveam o patimă nesătioasă pentru vreo câteva cărți de călătorii pe mare și pe uscat, nu mai țin minte care anume, găsite pe acele rafturi și zile întregi m-am plimbat în jurul casei, înarmat cu un vechi calapod, închipuindu-m că eram nu știu care capitan din Marina Regală Britanică în primejdie de a fi prins de sălbatici și hotărât să-și vândă cât mai scump viața. Capitanul nu și-a pierdut nici când demnitatea, chiar atunci când era lovit în cap cu gramatica latină. Eu mi-o mai pierdeam, dar capitanul era un capitan și un erou, în ciuda tuturor gramaticilor ale tuturor limbilor, moarte sau vide pe lume. A fost singura și statornica mea mângâiere. Când mă gândesc la ea, îmi revine întotdeauna în minte o scenă dintr-o seară de vară, în care băieții se jucau în cimitir, pe când eu stăteam în pat și citam, de parcă ar fi fost vorba de povestea vieții mele.